Bidasoa etorkinekin kolektiboa elkarte gisa eratu da ofizialki, Orain artean harrera zarean laguntzen zuten hainbat bolondrez endaiarrak ziren, eta bidasoa ibaianen beste ertzean migranteek laguntza beharretan direla uartuta harrera zareanen mugaz bestaldeko kontraparte gisa lanean hariko dira endaiko berezitasunak kontuan hartuta. Hain txanela sarte bidazoa etorkinekin elkarteko kidea. Bai, e, guri dago kigunean, realitatea da, irunera iritsi eta bai e, honara, eta bai honara e, joan nahi dute, Pariz erantzkeienak joan nahi dutelako, eta pizkatu hor dago gure lana. E, azken urteetan ere guk egin dugu, e, baina gure etorkinekin taldearen albarnean elkartanen barnean. Eta doni banen badu zuten e, antena bat, e, badago elkartze bat, baina azken batean konturatu ginen gure berezitasunak behar lan pilin bat ezberdin. Eta gure berezitasuna da bidazoan ertze batean gaduela, eta bestertzean irungo arrela serakoek, eta e, badakigu e, ba, bidazoa horrek e, zen muga iten duen, muga beti deni, baina oraingoan arriskuccio ere eta zeharkatzeko zaila. Ilaren 4ean endaieko elkarteen foruan egin zuten lehen agerraldi publikoa. Alere, elkarte berria bada ere, bi urte daramatzate lanean saretzen eta irungo harrera sarekuekin, esezik iparraldean migrante eta errefusatuak laguntzen dituzten beste kolektibo batzuekin elkarlanean aritu dira.